USA! Ytryv Vietnam! Vietnam! Vietnam! Vietnam! Vietnam! Vietnam! Striderna i Vietnam trappas upp dramatiskt under året och det står klart att USA befinner sig i krig mot Nordvietnam och den sydvietnamesiska grillan utan någon formell krigsförklaring. Fler och fler amerikanska soldater skickas till Vietnam. Amerikanskt och sydvietnamesiskt flyg bombar Nordvietnam, bland annat med Napalm. Kina beslutar att skicka hjälptrupper för att stödja Nordvietnam. FN-chefen Utant vädjar om återhållsamhet och i många länder växer kritiken mot USA. Sveriges utrikesminister Torsten Nilsson kritiserar USA och det bildas också en Vietnamkommitté med författaren Per Anders Fågelström som en av grundarna först och främst gäller det att helt allmänt verka för fred i enlighet med de principer som ju redan fastställdes i Genèveavtalet 1954 och att försöka uh, komma fram till uh, att tala för förhandlingar i första hand då mellan USA och Getkong för oss inom fredsrörelserna är det rätt fruktansvärt att all denna prestige ska spela in på ett sånt sätt så att uh, folk ska i massor klågas och dö medan man liksom inte kan föra fram parterna till förhandlingsbordet. Vi tänker alltså att vi måste på något sätt stödja den svenska regeringen i vad mån den kan bidra till att göra något för fred i Vietnam. Att vi i någon mån ska kunna påverka USAs regering som väl inte ska vara alldeles okänslig för en växande världsopinion. Och att vi om möjligt ska kunna inleda någon form av human, humanitär aktion till förmån för Vietnam. Men bland det viktigaste just nu så är det väl att försöka få igång och sprida en saklig och bättre upplysning om vad som tilldrar sig i Vietnam och vad som har lett fram till dagens situation. Rhodesias president Ian Smith förklarar sitt land självständigt utan att kolonialmakten Storbritannien godkände. FNs säkerhetsråd antar en resolution där omvärlden uppmanas att stödja vapenembargo och ekonomiska sanktioner mot Rhodesia. Algeriets president Ben Bella som ledde självständighetskampen mot Frankrike avsätts vid en militärkupp i juni och sätts i husarrest. Vicepresidenten Bomedien tar makten i landet. Greklands premiärminister Papandreou tvingas avgå efter en konflikt med kung Konstantin som inte accepterar att Papandreou vill avskeda försvarsministern. Runt om i Grekland demonstrerar Papandreous anhängare.